Лю це синій. життя смерті. Текст читає Сергій Орубчук. День 60 епохи постримування. Втрачений світ. Томуко вперше з'явилася на загал після закінчення епохи стримування, як і раніше вбрана в камуфляж і з катаною на спині. Вона проголосила світові, що прибуття кораблів другого флоту і завершення окупації сонячної системи очікується за 4 роки. Але за словами Томуко Політика Трисоляриса щодо подальшої долі людства порівняно з першою кризою зазнала суттєвих змін тотальне винищення людства вже не на часі, натомість відбудеться його переселення у відведені резервації в Австралію і на третину поверхні Марса. За підрахунками трисоляріанських учених, такий обсяг життєвого простору цілком здатний забезпечити базові потреби для існування людства. Для того щоб устигнути підготуватися до окупації сонячної системи людство має розпочати переселення до відведених резервацій негайно. Ба більше, аби гарантувати вихолощення потенціалу і повністю запобігти виникненню системи стримування і подібних загроз у майбутньому, людство повинно переселятися до резервацій обезброєним і голим, без переміщення важкої техніки чи будь-яких споруд. Увесь процес переселення мусить завершитися вже за рік. На цей час людські споруди на Марсі і у космосі могли дати прихисток не більш ніж 3 мільйонам людей. Тому основним місцем для переселенців стала Австралія. Людство так звиклося з ілюзією звичного життя принаймні для ще одного покоління, що звернення томуко залишилося без відповіді з боку урядів усіх країн. Ніхто у світі навіть для годиція не розпочав підготовки до переселення. Через п'ять днів після проголошення прокламації про переселення, одна з п'яти краплин, що баражували земною атмосферою, атакувала три головні мегаполіси в Північній Америці, Європі й Азії. Метою нападу була не руйнація міст, а демонстрація сили й залякування. Краплина пролетіла крізь гігантський ліс рукотворних дерев та ранячі будівлі, які опинилися на траєкторії польоту. Сотні обійсть охопив вогонь, а потім вони почали зриватися додолу з висоти кількох сотень метрів, немов гнилі плоди. У цій найбільшій катастрофі з часів битви судного дня загинули понад 300 тисяч людей. Тепер людство остаточно збагнуло, що об'єкти людського світу протистоянні з краплинами, не твердіші за яєчну шкарлупу при ударі об камінь. Жодне місто чи масштабний об'єкт не може вважатися обезпеченим. Трисоляри за помахом руки здатен перетворювати на руїни всі міста і змінювати земний ландшафт. Насправді, людство давно намагалося нівелювати цю перевагу Трисоляриса. Серед учених панувала думка, що єдиним дієвим захистом від краплин може стати розробка матеріалів сильної ядерної взаємодії – мсяв. До моменту знищення системи стримування, науково-дослідні установи землі та флоту змогли лабораторно синтезувати цей матеріал у невеликих кількостях. Але до масового виробництва та практичного використання мало спливти ще чимало часу. Якби система стримування проіснувала ще бодай 10 років, то виготовлення різного приладдя з МСЯВ було б впроваджене на достатньому рівні. І хоча принцип руху і реплікація двигунів краплин все одно значно перевищували б Технологічні можливості людства, змсяв можна було б у великій кількості виготовляти корпуси ракет, які за чисельної переваги могли б спробувати знищити зонди Трісоляріан. Також розглядалося питання побудови бункерів і захисних споруд. Навіть якби краплини наважилися атакувати подібні об'єкти, то перетворилися б на звичайні одноразові снаряди. Але тепер цю можливість було втрачено назавжди. Томоко знову виступила зі зверненням, в якому пояснювала, що Трисолярис відступив від первісних планів із тотального винищення людства через захоплення й повагу до культури людської цивілізації. Вона розуміє, що після переселення до Австралії на людство чекають важкі часи, проте вони триватимуть лише 3-4 роки, не більше. Після прибуття другого флоту трисолярист зможуть одразу забезпечити комфортні умови проживання 4 мільярдам людей у австралійській резервації, а також допоможуть будувати поселення на Марсі посеред космосу. Через п'ять років людство буде вільне переселятися на Марс чи в космос без обмежень. І за їхніми підрахунками, реалізація цього проєкту триватиме 15 років. Після цього людство матиме відносно великий життєвий простір для комфортного життя, і дві цивілізації почнуть новий етап мирного співіснування в Сунічній системі. Але успішність цього проєкту повністю залежатиме від виконання людством вимог щодо першого етапу переселення в резервації. Якщо еміграція в Австралію саботуватиметься і надалі, то краплини продовжуватимуть атакувати міста, а всі представники людства, виявлені за межами резервації через рік, вважатимуться зазіхачами на Трисолеріанській території. Звісно, п'ять краплин будуть не в змозі винищити всіх людей, якщо ті залишать мегаполіси і оселяться невеличкими розрізненими групами по всій планеті. Але прибулі за чотири роки кораблі другого флоту зможуть довершити розпочату справу. Саме наявності блискучої земної культури ви завдячуєте ще одним шансом на виживання. Закінчила своє звернення Томоку. Сподіваюся, ви дорожитимете цією можливістю. Так розпочалося велике переселення людства до резервації в Австралії. Рік другий епохи постстримування. Австралія. Ченсі стояла перед будинком старійшини Фреса і роздивлялася, хвилі спеки, розмивають навколишні пейзажі великої пустелі Вікторія. Скільки сягало око, скрізь були густо розкидані, щойно зведені, неоковирні на вигляд хишки. Під полуденним сонцем ці будиночки, зліплені з композитних панелей і тонкого металевого профнастилу, видавалися саморобними тендітними, немовелетенські іграшки-орігамі, розкидані по пустелі. Коли капітан Кук 5 століть тому відкрив світові Австралію, він точно не уявляв, що одного дня вселюство збереться на цьому порожньому континенті. Чінсінь разом із Аа перебралися до Австралії одними з перших. Чень могла розраховувати на комфортніші умови життя у великому місті, як от Канбера чи Сідний, але вона наполягала на статусі звичайного іммігранта і приїхала до постельної зони для переселенців із найгіршими умовами, розташованої посеред материка поблизу Ворбертона. Чінсінь дуже зворошило наполягання А супроводжувати її, хоча вона так само мала право оселитися у великому місті. Умови життя в зоні для переселенців виявилися скрутними, але попервах, коли кількість новоприбулих була ще незначною, до них можна було притерпітися. Проте значно гіршим порівняно з матеріальними труднощами виявилося тькування інших людей. Спочатку Ченсінь і А жили в просторі Хирстів двох, але по мірі збільшення потоку іммігрантів кількість мешканців довели до нормативу у вісім осіб. Інші шестеро жінок народилися і зростали в райських умовах епохи стримування. І тут вони вперше побачили багато незвичного. Нормування їжі та води, кімнати без інформаційних стін і навіть без кондиціонування, громадські вбиральні, душові, двоярісні ліжка. Суспільний устрій у резервації передбачав повну рівність всіх і кожного. Статки і колишнє становище не давали жодних привілеїв. Усі отримували однакову пайку. Раніше подібні пекельні умови існування – ці жінки бачили лише в історичних фільмах, і було цілком природно, що Ченсінь стала об'єктом їхніх нападів. За найменшою нагодою вони починали клясти її на чим світ стоїть, називали порожнім місцем, яке не змогло дати вісті про Солярису. Чим вона думала, коли після отримання від системи раннього сповіщення попередження про напад Трисоляриса, відмовилася активувати систему стримування. Увімкнувши передавачі гравітаційних антен, вона примусила Трисолярис до панічної втечі. І людство мало б ще кілька десятиліть спокійного, комфортного життя. Навіть якби землю знищили одразу після трансляції в космос, подібна доля була б ліпшою за жевріння в таких умовах. Спочатку вони обмежувалися лише словесними нападами, але згодом перейшли до фізичного насильства і намагалися відібрати у Чинсінь її пайку. А прагнула відчайдушно захищати подругу. Вона сміливо вступала в бійку з усіма шістьма по кілька разів на день. Одного разу вона вхопила Найзапеклішу супротивницю волосся і ударила головою птовчі кліжка, закривавши їй все обличчя. Надалі шістка вже не наважувалася заводити сварку на порожньому місці. Але ненависть до Чен не обмежувалася лише ставленням сусідок по будинку. Переселенці з навколишніх бараків також часто переслідували колишнього мечоносця. Закидали камінням їхню хишку, чи збиралися гуртом, аби вигукувати образи. Ченсінь мужньо зносила всі тяготи. Вона навіть вважала, що за свою невдачу має заплатити значно вищу ціну. Тоді до них навідався старий Фрес і запросив Ченсінь Сінь разом із А перебратися до його будинку. Він походив із австралійських аборигенів і, хоча був старшим за 80 років, залишався фізично сильним чоловіком із розкішною білою бородою на майже чорному обличчі. Як місцевому уродженцю, йому тимчасово надали привілей мати власний будинок. До початку першої кризи він очолював місцевий осередок організації зі збереження культури корінних жителів Австралії і після виявлення трисолерянської загрози скористався гібернацією, аби продовжити свою справу в майбутньому. Після пробудження він виявив, що, як і очікувалося, всі австралійські аборигени разом зі своєю культурою майже повністю зникли. Будинок Фреса був збудований ще в 21 столітті, але досі добре зберігся і мав суттєву перевагу. Довкола нього різ гарний гайок. Після переїзду сюди життя сінь та А пішло на лад, а найголовніше спілкування зі старим принесло довгоочікувану душевну рівновагу. На відміну від більшості людей, він не відчував ніякого гніву чи ненависті до Терсоляріан. Фресі з байдужістью ставився до ситуації, що склалася, і край рідко обговорював теперішні події. Усе своє ставлення він умістив у одну фразу. «Дітки, що люди не накоїли б Боги не забудуть нічого. Це справді так. Навіть людська пам'ять зберігає діяння інших. П'ять століть тому представники найцивілізованішої частини людства висадилися на цьому континенті, хоча більшість з них були злочинцями, засудженими до каторги, і одразу взялися винищувати корінне населення, розстрілюючи людей, немов тварин у лісі. Пізніше, коли все-таки було вирішено, що аборигени належать до людського роду, вбивства не припинилися. Австралійські аборигени населяли ці Весь краї рівнини – десятки тисяч років, і на момент прибуття європейських колонізаторів їх чисельність становила 500 тисяч. Але невдовзі в живих залишилися лише 30 тисяч осіб, яким довелося переселитися у стельні землі Західної Австралії. Насправді, коли Томоко проголосила загальне переселення до резервацій, людство звернуло увагу на використання терміна, який увійшов у вжиток на іншому, далекому від Австралії континенті. Доля американських індіанців виявилася ще трагічнішою за життєвий шлях австралійських аборигенів. Попервах після переїзду до Фреса АА з цікавістю роздивлялася оздоби деталі побуту старого будинку. Повсюдно стояли шматки берести та уламки скель із малюнками, музичні інструменти з дерев'яних брусків і порожнистих стовбурів, трав'яні спідниці, бумаранги та списи. АА найбільше зацікавили банки з білою глиною, червоною та жовтою вохрою. Вона одразу збагнула, що це, і мочивши пальці, заходилася розфарбовувати обличчя. Закінчивши з гримом, Аа почала повторювати рухи обрядового танцю аборигенів, про який колись дивилась передачу, страшно кричачи і підвиваючи. «Це до смерті налякало б тих сучок, із якими ми жили раніше», – вимовила вона. Фрес у відповідь тільки засміявся і похитав головою. Він пояснив, що її рухи – імітація танців не австралійських аборигенів, а новозеландських маорі. Іноземці часто плутають їх, хоча вони геть різні. Перші – мирний народ, а другі – люті, безстрашні войни. Але і маврійську хаку вона станцювала абсолютно неправильно, без належних упевненості у власних силах і демонстрації войовничого духу. Пояснюючи це, старий розмалював своє обличчя в страхітливу маску і зняв сорочку, продемонструвавши неочікувані для його віку кам'яні м'язи на грудях. Підхопивши скутка справжньої маорійського таяху, він почав свою хаку. З першого руху танцю Ченсінь Сінь і А заціпеніли. Буденна добросерність і товариськість Фреса зникли без сліду. Він за долю секунди перетворився на агресивного, жорстокого, злого духа війни, демонструючи кожним порохом тіла клекотливу міць і нетутешню силу. Кожний його вигук і крок примушували держати шибки і тіла дівчат. Але найбільше лякав погляд. Убивчий холод і шалений гнів одночасно виблискували в широко розплющених очах мов би увібрали в себе всю лють і силу штормів та бур океанії. Їх вираз ніби промовляв – не намагайтеся втекти, я вб'ю і з'їм вас. Після закінчення хакем Фрес повернувся до звичного доброзичливого настрою. Для маорійських воїнів головним було перемогти ворога в битві поглядів. Досягнувши успіху в цьому, здобути перемогою бити супротивника Таяху вже було значно простіше. Він підійшов до ченсінь і багатозначно Подивився її вічі. Дитино, ти взагалі не дивилася ворогу в очі. Потім лагідно погладив її по плечу. Але це не твоя провина. Ніяк не твоя. Наступного дня Чінсінь зробила дещо неочікуване навіть для неї самої. Поїхала навідати Вейда. Після того, як він вчинив замах на вбивство, Томаса Вейда було засуджено до 30 років ув'язнення. І тепер його пенітенціарний заклад переїхав до Чарливіля що в Квінсленді. Коли Чан Сінь побачила Вейда, він якраз забивав дошками вікна однієї з хижок, щоб перетворити її на склад. Рука в його сурочки бовтався порожнім. Дивно, що він не погодився на протезування. З сьогоднішніми технологіями в його віці можна було отримати протез, нічим не гірший за справжню руку. Двоє інших в'язнів, вочевидь теж чоловіки з минулого, зустріли Чан Сінь посвистуванням, але зрозумівши, до кого вона навідалася, Одразу втихомирилися і поквапилися повернутися до роботи.